Mein Name ist Philipp Moritz und das sind die aktuellen Themen. hoher gaspreise sinken, Feuerwehrzeltlager in Borstel und Amtsgericht Stolzner auf der Kippe. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Die Gasversorgung Grafschaft Hoja senkt zum 1. September die Gaspreise in sämtlichen allgemeinen Tarifen um 29 Cent je Kilowattstunde. Dies hat der Aufsichtsrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, teilt der Samtgemeinde eigene Betrieb mit. Laut Geschäftsführer und Samtgemeinde Bürgermeister Detlef meyer ermöglichen gute Einkaufskonditionen bei der Gasbeschaffung sowie ein insgesamt positiver Geschäftsverlauf die Preissenkung. Morgen startet das Kreisjugendfeuerwehr Zeltlager in Borstel. Über 1770 Menschen werden bei dem Zeltlager untergebracht. Zum Orga-Team gehören Lutz Peilmann, Ulf Meyer und Christian Brauer. Sie freuen sich auf viele Besucher. Also es gibt einmal immer ein Abendprogramm von der Kreisjugendfeuerwehr. Und wir haben uns... Ähm halt überlegt, dass wir gerne die Besucher, die wir haben, auch die Lagerunternehmer, dadurch auf unseren Dorfplatz locken wollen, dass wir halt verschiedene Bands engagiert haben. Das sind teilweise etwas überregionale Rockbands, aber auch örtliche, örtliche Gruppen, wie zum Beispiel Gitarrengruppen oder Marchingbands. Dazu gibt es am Sonntag, am 26.06. abends noch ein großes Höhenfeuerwerk und wahrscheinlich, wenn das Wetter mitspielt, einen Heißluftballonstart. Kleine Amtsgerichte auf dem Land müssen um ihren Fortbestand fürchten. Nachdem die grüne Landesjustizministerin schon vor Jahren Schließungen nicht generell ausschließen wollte, rät nun auch der Landesrechnungshof dazu. Schon im rot-grünen Koalitionsvertrag wurde die Bildung von Justizzentren erwogen. Kleine Standorte auf dem Land stünden damit vor dem Aus. Auch der Landkreis Stolzenau könnte davon betroffen sein, befürchtet der hiesige FDP-Kreistagsabgeordnete Heiner Werner. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.